پس د مور صلات نه نازل د دې نه دا سلور سوراتونه قاف زاريات تورونه جو د سلورونو سوراتونو کې اسباد د قیامت ته قیامت برابر شي د کې ومصلد د قیامت بیانې د سورته قاف داوته اسباد د دا قیامت او دا غي بیان دی وکذالک الخروج کذالک الخروج د دا داوته دا دا رست برابر لکه څنګه چې الله وې او چې زمکه باندې باران وره موښنه کم بوټي زرغونی وشي نو کزارې کال خروج دارنګ بتا سو د قبر نن دا به دا, دا وې قاف حرف دې د حروف مقطعات نه له پمانه پوي وال قران المجيد شهادت د قران غوا د قران المجيد شرافت او عزت والا بل عجبو زجر منکرينه قیامت بلکه دې تنه آشنا لګي تعجب کوي ویل واجبو بلکه دې تنه آشنا لګي تعجب کوي انځاو مونږ زرو ان چراغلې دې تایرون کې مینه هم د دې د نه فقال الکافرون وایي کافر ها دا شیونه عجیب دا مساله توید ناشناره یا د پیغمبر د بشریت ناشناره او قیامت نم انکار کوي ا ای ا ای زامت نا کالجی شو مون مړ وکنه ترابن شو خوره زالیک را جونباید داری واپس کېدل ډېر لري دا خلنا د عقل نمین چې څنګه بسړې زره زره بیا پورتکی قل ورتوایا عالم نامون به جنو الله وی ما تم قسول ارضو چې کومایز مکه منو د دوینا خبر کې پروت ته رستا رزیو اندامه خوري کی وای دا نامون سرا کتاب نا حفظ کتاب دې حفظ حفاظت کونگے عملنامہ یاد دیا رجسٹر بلکزو بلحق بلکی دی دا روجنگنی حق لما جاوم کلچو تراغے ہم فاہم دی في امر مریج دی پیو خبر گڑا وڈا کی دی گڑا وڈا خبر کس من گڑا وڈا خبر کی کلوی دا سہر دے کلوی دا شہر دے کلوی دا کہانت افلم ینظرو دلائل پیس بات دا قیامت ایا دین غوریفه سما الا سما اسمان د پاوخه هم چې د دې د برادې اسمان د بره نګوری که په باندې ناسنګ منګا جوړ کړي وزاینه خې سکړم دی وماله همنی فروج نشته دیل را چود چود په گنيشتا س دراړه په گنيش وال ارزمد د نازر کمو فرکړې د وال کیناتیا رواشیا او اج غرزولی دی اخلي مون بدی باندې غورونا وان بد نافیو زرون کړي مون دی کې من کل زو جمب حج هر کس دا قرآن دا توحید دا دا پارا دا اقل منده ده دا دا پارا دا پوئی دا تلعیلم اللہ وی وی وی وزکر و نسیت دیلے کل عبد منیب حری و بندہ اللہ ترہ کر زیدون من السما اواللہ وی نازلو مندبرن اما انو بمبارکن فائد منی فامت نابیی زرغنو پا سرا جناتن باونا واحب والحب او داني لوکړې شي بوټي لوکړې شي چې لوشي اورې او شي وانخلبا سقات او کجوري با سقاتن دنګې دنګې دنګې دنګې کجوري لا هاتل النزيد شددي تلعن ميوي نزيد لانلاند زرزق لله باد دار رزق دې بندګانو پرواه نبی بلته مېتا او جمده کونگ پا دی سرا زمکا وچا کزالیک الخروج نو دا غرنگ بستا سمراوطی لی دا قبروننا کزا بد قبل هم قونو تقریف دنیاوی د دا متونو نو متنو واقعات دا رو جنگنلی و دا توحید یا قیامت د دین مخی قوم دنو علیه السلام و اصاب الرس کوی والا, والا آخلک چی پیغمبری وی کوی تا غرزولی و شید کرد و سموده و سمودیان آدین فیرانیان و ا او قوم درود علی سلام واساب الایکا او بن والا قوم د شیب علیہ السلام قوم توبہ قوم د توبہ کلون ټول زبر رسول درو جن غنلو انبیا فاق وق وعید نو ثابت شو په عذاب بالخلق الاول د قیامت دا یا نه چ سومره ایسباد د قیامت دکي تفسیر دومره نی خو لغات سخت دغه تیال اف نه بل خلک لمونګ سړی شو په پیدا شړون بنی لیمونږ ټړ شو سر چې دباره نشو پیدا کوی بلهم همبل ک دوی في لاپسین شک کې او ګډ وړواري کدي من خلقې جدي د پیدا شنووي نه وقد خل انسان یقین لام پیدا ک انسان ناړه مو پویږو ماته اوسزوي نسو اوغ چې وس چې دته د د نافس زکې کمې چونکله یهغوی نه خبرې احنا خوي لا. مغنزیو ده تمن حبل الورید دا غرق ده مرینا شارق چ ورته وی هیز یتلقل متلقیان کله چی اخلی روح المتلقیان غدوا غستون کې فرشتي اني الیمین فی طرفنا وانه شماله غسترب د تعید ناس تی فرشتي راغلی یو طرف تبلبل تر ما یلفذ مل قولین یا دغ مکاتبینه ا دا لیکون کی فرشتي یادای کمشره انسان عمل لامل کی یز یتلقى المتلقي یعنی کله چې اخلي غد واغ سونگی فرشتي خيترب توغس ترب ته قید ناسي ما یلفزو نو خبرن روباسی نروباسی من قولین س خبره د خلینا الا لد مغرد سر رقیب سات سوکیدار ده او آتی تیار مزه خبر کی فرشتي لیک وجات سکرت الموت استغفار ال اغه سخته ده مرګ بل حق با حق یقیني د مرګ سخته را لې ځاله کما كنت د تو ویلیکي هي مړی تا ځالک دا حالت ته ما كنت من هوت عيد چې ته د دین اورې دي دی نفرت دې کو او دا کیا مرګ دې نه منو ونو فی غفیسور او په پیلې وو والی شپو کې وو والی شپې لې کې ځالک یوم ال وای د دروازه ده وجاد کل نفسین اور ابشیر اور نفس ماھا چدی رابشیر یو نفس ماھا چدی نم سرسای کونی او بچلوون کے فرشتے و شہید او بلوا سرا گوی یو بروان کڑی لکا عدالت چے مجرم بوزی یو ات کڑو کی روان کڑی او بلوا سرا فائل پترخ کی نیولی لقد کون د وردوی لکی کی توے فی غفلت بغفلت کی من ہا زادہ دی روزنا فکشفنا ان کا غطاء کا ولری کمنگا استا دستر کو فباسرو کالیو ما استا نظر ننور از حتید دا ډیر تیز دی خیرتی آده کیامت او سو گورا کیامت دینا منه دا غده دا کیامت دا جنت جہنم وقال قرینو ہو او بوئی دا داغ دو سا هادا ما لدی دا غدی جمع سر دی تیار افرشتو بی دا غیر رجسٹر دی القیاء القیاء في جہنم اصل کې ال قيان ده نون ده تاکید محذوب بدل شوی دی پالف باندې ال قيا ته جوړ شوی نون تسنیه ښکاری خو تسنیه نه ده ال قيا اور زوائف په جهنم او اور زوائف جهنم وبجانم کې کله کفار هر یو کافرانی زدي منائل الخير من کوونکې د خیر معته د نسی مخت معته د مریبه حد نه تیریدونکې او مریب ش کوون کې الله زی دغه سړی دی جاال الله اللهلههخره چې ګرزولې د الله سراج تروابل فقییا نووا چې ودل ر ف لاذاې پاضب شدید سخت کې قاله قین ووبوي دا, دا غبل دوست هغه قین فرشتهوه دا قین شیطان شیطان به دا بل یارې. را باې زمرره به ماغ ما هغیتتو بااند نه دی ګمه کړی په زور ولهکنکانه فی زالې باید مگر دی په لیکن دی پا خپله په ګمره لري کېو قل قاله الله بورتهوي لا تخته سیموله دی یا زما دربار کې جنګونهمه کوئ شی تاو دی به په جنګ مشره او کهله بورې جنګونه دلتهمه کوي وقد قدمتو در و قدم تولاکومل د یقین مکمه در لګړ اوته بلوا د یاره د عذااب یارمې در لګلی وه ددر ځو ځان ب د تې بچکړی که نه ما یو بد دلوقالو نهبد لېږي اینا زما په دربار کې ماه به زلله ملابيدونیا ته واپستهدونشت او نیم زه زلمم کوونکې به بند ګو یو منقوللو للیجان نام په دغه ورځلهوي. زبویم جهنم تعلیم تلاتی دکشوی و تقبول جهنم بوی حلویم مزید آیشتا دی نور زیاد حدیث کی رازی الله با پی خپل قدم کی دی فیضا جبار و قدم او جبار با قدم خپل کی دی دا شان مناسب نو زور بولور کی بس جهنم برا غونشی نو وی با قط قط, قط بس دکشو و او ذلعفت الجنن تو او نزدی بشی جنن المتقین متقیان تا غیر باید نبی لره او تبو ویلی شهاز آمات وادون دا غده چه تاو سرواده که دا, دا لکل او وابن حفیظ آریه و توبه کونکه حفیظ او ساتونکه دا اللہ اخکام لرا من خشیر رحمان سوک چه د دا بیمربان باشانه بالغیب و پنادی دا وجا بی خلب منیب او راغلی بی پا غزر منیب طلبگار چه زده وینات پاکیو نو نو اغ خلق لده جنت ته و تبو شود خلوع بسلام ننوځي دي ته په سلامتي ازالک یوم الخلود دارواز زمیش غره لو هم دبر مغسیه شون چې غاړی بفیه بده کې ولدینا مونږ سره مزید نورم مزیات شته د جنت نه دیدار د الهی وکما خلقنا سومرمو حل اخړي قبل مد دینه مخه من قرنن قومونه هم شد ومنم چای سخت د دینه بعدشن بنیولو کې فنا قبو فی الولاده ننوتیو ننو بخاریو کې د دنیا او تجارت د په پا دنیا پویدل حل می ای نوې بدی حالې مذهیس عائشته زیاده اخلاصي چې کله الله یو عذاب می پیراوس نو دغه ټیم کې دوی حالې مہیسا عائشته زیاده اخلاصي نشتا ان به شيګه ویزه الیکا ترغیب د قرآن به شيګه به د قران کې ل ذکرانه اسیه تلمن کان قلبون د چا چی زړی صفه صفه زړی زړکه زده نادنی اول قسم یا غوته کیدی وو شهید او دوی حاضر او موجود نو قران بوله فائدہ ورگی درې خبري دي یو یې سره سفر اوره ده دیم دی. قران ته واګه خره او دریم متوجی دینه قران به په انقلاب او راولي تبدلی ولا قد خلقنا السماوات والارض يقينا موږ پیدا کړی اسمان او زمکو او بین او ما ته د انسان کیچې دی, کی دی فیتت ته یام پشپګولم هوکي اما مسنامې لغه نو را سیدله موږ تستړیواله استړی شوي پینو مفسر صبر کوته سریدا الا ما قولون يقولون بالغسجيهر بسوي وسب به حمد رببي باکی بیان او په حمد ربانی لاګیا وسقبل تلوی شمس او قبل الغروب مخ کی درا خطو دنور نا مخ کی د پریوتو دنور سار سر مخام مزه منال ليل او د شپې په اوقات کې مسبه هو تذويب بیان او د الله او د بار النجوم او په وخت وروسته کې دوه دا پشا کول د استور کې استوری چکل شاک واستمه يوم ينادي ينادي اگر وستا یونا دل <سؤال> منات چه اواز بو که اواز کنگه ممکان قریب در غزه نیز دینا یعنی ده کامت را دو ده ازرائیل <سؤال> آغا چگه اسرعفیل <سؤال> یوم یسمون <سؤال> سیاه پا دغو رزی با وقی دی ده په تا بالحق پا حق ذالک یوم الخروج ندار وز در آواتو ده ای نانا نو هی ونومید مونږ زم دی کولوم له کول <سؤال> کو ویلان المس ویلان المس مونږ تر اگر زیدلی یوم تشق قل ارض وان مسرا فدغ اور چوبشلیزم کده د دنیا سرا ذلک حشر علینا یا سیر دا حشر اوره وندوللی پومبانی آسان مونږ پویو بما قولون بالغس چی وی ومان تعلم بجبار او تنه بدی زور اور تخپل کار کا ودوی چ سوی ته زور اور نه بستا کار بیان دې منی نه منی فذکر بالقران نسيئت کا وخال کتاب قرآن سره معنا چاته یا خو وای چې دا الله دا عذاب او دا الله دا عذاب نی.